Колін Маккавол, «Ті, що співають у терміні». Частина 3. 1929-1932 роки. Петті. Розділ 8. Разом із гулянкою Хогменей, яку Ангус Макквін щороку влаштовував на фермі Рудна Гуніш, прийшов Новий рік, а переїзд до великого будинку на Дрогеді ще не завершили. Таке одним махом не робиться. Тим більше, що довелося пакувати надбання всього необхідного у повсякденному житті, зібране за сім років. А тут іще Фіона заявила, що спершу слід завершити підготовку хоча б кімнати для гостей. Ніхто нікуди не поспішав, хоча всім не терпілося перебратися до нового помешкання. Великий особняк виявився майже таким, як і будинок старшого вівчаря. Йому бракувало електричного освітлення, а мухи кишіли в ньому так само густо. Але завдяки товстим кам'яним стінам та евкаліптам, що затіняли дах, влітку там було на 20 градусів прохолодніше, ніж на дворі. До того ж справжнісінькою розкішю виявилася купальня, де всю зиму була гаряча вода, що подавалася по трубах зі змійовика, змонтованого позаду великої печі в кухонному будиночку. І кожна краплина води у тих трубах була дощовою. Хоча приймати ванну та митися в душі доводилося в одній із десяти окремих кабінок, особняк та менші споруди були щедро устатковані внутрішніми ватер Ознакою нечуваної розкоші, яку заздрісні мешканці Джилі називали, за словами свідків, сибаритством. За винятком готелю «Імперіал», двох барів та будинку католицького священика – Джиленбеон та прилеглий регіон вдовольнялися виключно нужниками без каналізації. А ще ферма Дрогеда мала величезну кількість баків та дахових причандалів для накопичення дощової води. Правила були строгими – без потреби не змивати і користуватися здебільшого рідиною, якою наповнювали дезінфекційні ями для овець. Але після звичайних ям, виритих у землі, це було воїстину райською насолодою. На початку грудня, який щойно минув, отець Ральф прислав Педді чек на п'ять тисяч фунтів, як він висловився у своєму листі на поточні витрати. Педді подав чек Фіоні й ошалешано радісно вигукнув. «Мабуть, я за все своє життя скільки не заробив». «Що мені з ним робити?» – спитала Фіона, зіркнувши на чек а потім поглянула у яскраво палаючі очі на чоловіка. «Це гроші, Педді! Нарешті ми маємо гроші, розумієш? Господи, мені байдуже до 13 мільйонів тітоньки Мері, бо така велика сума є нереальною. А оця реальна, і що ж мені з нею робити?» «Потратити їх?» – запропонував Педді. «Придбай трохи нового одягу для себе і для дітей. А може купиш ще небо для великого будинку?» Більше нічого не можу придумати з того, що нам потрібно. І я теж. Смішно, а геш? Фіона встала з-за столу і царственним жестом поманила до себе Мегі. Ходімо, дівчинко, до великого будинку і подивимося, що нам туди треба. Хоча з часу похапливих похорон Мері Карсон минуло три тижні, ніхто з Клірі навіть не наближався до великого будинку. Але тепер візит Фіони з лишком надолужив їхню неохоту. У супроводі Мегі Місіс Сміт Мінні та Кет крокувала від кімнати до кімнати. Ніколи не спантеличена Мегі не бачила матір такою збудженою та пожвавленою. Вона безперервно бурчала. «Це страхітливо, це абсолютний жах, ти що, Мегі, на кольорах не знаєшся, зовсім смаку не маєш». У вітальні Фіона затрималася найдовше, окидаючи її досвіченим оком. Лише кімната для прийомів перевершувала вітальню за розмірами, бо була 40 футів завдовжки та 30 завширшки і 15 заввишки. За оздобленням це була дивовижна суміш найкращого та найгіршого. Колись її пофарбували в однаковий кремовий колір, який з часом пожовк і вже не відтіняв при чудові декоративні накладки на стелі і різьблену обшивку на стінах. Величезні від стелі до підлоги вікна, що вишикувалися безперервно аж на 40 футів вздовж того боку, де була веранда, були щільно завішані шторами з коричневого вельвету, які вкривали глибоким мороком темно-коричневі крісла і стільці. Дві вражаючі красиві малахітові лави та дві не менш красиві лави з флорентійського мармуру, а також масивний камін із кремового мармуру з яскраво-рожевими прожилками. На полірованій тіковій підлозі з геометричною точністю були розстелені три обюсонські килими. А під стелею висіла вотерфордська люстра, шість футів завдовжки, обкручена ланцюгом. «Що ж, вам слід виголосити подяку, місіс Сміт», – заявила Фіона. «Кімната однозначно жахлива, зате бездоганно чиста, ніде й цяточки бруду немає. Я доручаю вам зайнятися дечим вартим турботи і догляду». Цими безцінними лавками Які стоять собі Ніщо не відтінює їхню красу Який сором З того ж дня, коли я вперше побачила цю кімнату Мені страшенно хотілося Перетворити її на таку Що кожен, хто до неї увійде Захоплюватиметься нею Однак достатньо комфорту Щоб кожен, хто до неї увійшов Захотів і надалі в ній залишатися Письмовий стіл Марі Карсон Огидне неподобство У вікторіанському стилі Фіона підійшла до столу і поглянула на телефон, що на ньому стояв, а потім із презирством постукала пальцями по його тьмяній поверхні. «Сюди прекрасно впишеться мій секретар», – зазначила вона. «Я почну з цієї кімнати і переберуся сюди лише тоді, коли її закінчать, не раніше. Так ми принаймні матимемо хоч одне місце, де зможемо збиратися, не відчуваючи пригніченості». І сівши за стіл, Фіона зняла з телефону слухавку, поки її донька та служниці отетерило стояли маленькою мовчазною купкою. Фіона взяла в оборот Гаррі Гоу. З Марком Фойсом вона домовилася, що він прийшла їй нічною поштою зразки матерії. Крамниця Нок і Кірбі доставить їй зразки фарби. З братами Грейс вона домовилась про доставку зразків шпалер. Ці та інші сіднейські крамниці мали прислати спеціально складені для неї каталоги з описом особливостей їхніх товарів. Зі сміхом у голосі Гаррі пообіцяв знайти компетентного драпірувальника та бригаду малярів, здатних виконувати роботу зі скрупульозністю, якої вимагала Фіона. Молодець місіс Клірі. Невдовзі вона вимите геть сам дух Мері Карсон із того особняка. Скінчивши обдзвонювати потрібних людей, Фіона наказала негайно позривати коричневі вальветові штори. І полетіли вони на смітник у запалі марнотратства, із яким Фіона навіть сама ті штори підпалила. «Вони нам не потрібні», – заявила вона, – «і я не збираюся нав'язувати їх джеленбоунським біднякам». «Так, мама», – піддакнула Мегі отетерило, заціпинівши. «У нас тут взагалі не буде ніяких штор», – сказала Фіона, – не переймаючись тим, що здійснила кричуще порушення тогочасних канонів оздоблення. Веранда надто широка, щоби пропускати сонце напрямки, тож навіщо нам штори? Я хочу, щоб цю кімнату було видно. Прибули матеріали, приїхали малярі та драпірувальник. Мері та Кет за наказом Фіони видерлися на драбини, щоб вимити і відполірувати горішні шибки величезних вікон а місіс Сміт та Мінні займалися нижніми шипками. Фі походжала довкола, окидаючи все своїм гострим орлиним поглядом. До другого тижня січня всі роботи завершилися. І ясна річ – ця новина якимось чином просочилася до спарених телефонів. Місіс Клірі перетворила вітальню в особняку Дрогеда на справжнісінький палац. Тож чи не зволять місіс Гоуптон у компанії з місіс Кінг та місіс Орурк зробити візит на огляди невеликого будинку як звичайний вияв в вічливості. Ніхто не заперечував, що результатом зусиль Фіони стала бездоганна краса. Кремові об'юсонські килими з наполовину вицвілими букетами рожевих та червоних троянд були досить хаотично розстелені по підлозі, начищені до дзеркального блиску. Стіни та стелю вкривала свіжа кремова фарба. Кожна накладка та різьблена прикраса ретельно підкреслена позолотою, але великі пласки проміжки овальної форми в панельній обшивці були заклеєні вицвілим чорним шовком із зображенням тих самих букетів троянд, що й на трьох килимах, наче вишиті японські малюнки на кревому та золотистому тлі. Бутерфордську люстру опустили так, що її висяча лампа опинилась на висоті 6,5 футів над підлогою, Кожну з її тисяч призм відполірували до райдужного блиску, а великий мідний ланцюг прикріпили до стіни, замість обмотувати довкола люстри. На високих тонких кремово-позолочених столах стояли вотерфордські лампи поруч із вотерфордськими попільничками та вотерфордськими вазами з кремово-рожевими трояндами. Усі великі зручні крісла наново перетягнули кремовим муаровим шовком. Вони стояли невеличкими групами а до кожного з них було запрошувано підтянуто великі отоманки. В одному з залитих сонцем кутків стояв вишуканий антикварний спінет, а на ньому величезна ваза з кремово рожевими трояндами. Над каміном висів портрет Фіониної бабусі, а з протилежного боку кімнати на нього дивився ще більший портрет моложавої рудоволосої Мері Карсон з обличчям як у молодої королеви Вікторії. В суворому чорному платці, по-модному підпушеному. От і чудово, констатувала Фіона, тепер ми зможемо перебратися з будинку над струмком. Решту кімнат я облаштую, коли матиму вільний час. Хіба ж це не чудово мати гроші та пристойну домівку, щоб їх на неї витрачати. Був ранній ранок, сонце ще не зійшло, а півні в курнику весело кукурікали. До переїзду лишилося три дні. «Жалюгідні нікчеми», – мовила Фіона, загортаючи свою порцеляну в старі газети. «Не розумію, чому вони так радіють. Жодного яйця на сніданок, а всі чоловіки лишатимуться вдома, поки ми не завершимо переїзд. Мегі, доведеться тобі сходити за мене до курника, бо я зайнята». Вона швидко проглянула пожовклий аркуш газети «Сідний Монін Геральт». І зневажливо пирхнула, побачивши рекламу підштаників із тонкою талією. Не розумію, чому Педіна полягає, щоб ми замовляли всі газети. Ніхто ж не має часу їх читати. І вони накопичуються так швидко, що ми навіть не встигаємо спалювати їх у плиті. Лишень погляньте, оця газета вийшла ще до того, як ми перебралися сюди. Що ж, принаймні, в них речі можна пакувати. Приємно бачити матір такою пожвавленою, подумала Мегі. Злетівши униз стильними сходами і перетнула запилене подвір'я. Хоча кожен із них і прагнув скоріше перебратися до особняка і в ньому зажити, мама, здавалося, бажала цього так сильно, немов пам'ятала, що то таке жити у великому будинку. Тікаво, вона виявляється, розумна, який витончений смак має. Цього ніхто не помічав раніше, бо не було ані часу, ані грошей, щоб це виявити. Мегі збуджено і радісно обхопила себе руками. Татко переказав ювеліру з Джилі певну суму з отриманих п'яти тисяч фунтів, щоб придбати мамі перлову застіпку для волосся та сережки зі справжніми перлинами. Тільки сережки на додачу, мали в собі ще й маленькі діаманти. Він збирався подарувати усе це дружині під час їхньої першої вечері у великому будинку. Тепер, коли Мегі помітила, як обличчя матері звільнилося від звичної суворості – Дій не терпілося побачити її вираз обличчя, коли вона отримає ці подарунки. Усі діти, від Боба до Двійнят, із захватом чекали цього моменту, бо Педді вже показував їм велику шкіряну коробку, де на підкладці з чорного оксамиту лежали перлини з опаловим полиском. Розквітле щастя їхньої матері глибоко вплинуло на всіх членів родини. То було, наче бачити, як починається рясний дощ, що напоїть спраглу землю. Тільки тепер вони, вочевидь, збагнули, якою нещасною була Фіона всі ці роки. Курячий двір був величезний, у ньому жили чотири півня та понад сорок курей. Вночі вони набивалися до похилого сараю, де по краях ретельно підметеної долівки стояли жовтогарячі ящики з соломою для відкладання яєць, а в тильній частині були прикріплені сідала різної висоти. Але вдень кури поважно квокчучі походжали у великому загоні з ротяною огорожею. Коли Мегі відчинила хвіртку в загороду і просунулася всередину, птахи нетерпляче скупчилися біля неї, гадаючи, що їх годуватимуть. Та оскільки Мегі годувала їх вечорами, вона посміялася з їхнього глупства і, переступивши через них, попрямувала до сараю. «Скажу вам чесно, користі з вас, як із козла молока». Сварила вона курей, не шпорячи по ящиках. Вас аж сорок, а яєць лише п'ятнадцять. На сніданок не вистачить, вже не кажучи про торт. Попереджаю вас востання. Якщо ви не зміните ставлення до своїх обов'язків, то більшість із вас потрапить під ніж. І це стосується не лише панянок, а й панів. Тому не розпускайте пір'я і не думайте, що вас це не стосується, джентльмени. Обережно тримаючи яйця у фартуху, Меггі весело мугикаючи, побігла назад до кухні. Фіона, з білим, як крейда обличчям, сиділа у кріслі Педді, втупившись в аркуш газети, смітсівський щотижневик. Губи її беззвучно ворушилися. Меггі чула, як у будинку ходили чоловіки. Весело сміялися шестирічні Джим та Петсі, бавлячись у своєму ліжку. Їм ніколи не дозволялося заходити нагору, аж поки не підуть чоловіки. «Чи сталося, мамо?» – спитала Мегі. Фіона не відповіла. Вона сиділа, витріщаючись поперед себе. Над її верхньою губою виступили рясні краплини поту, а в очах застиг біль. Відчайдушно стримуваний раціональною частиною її свідомості. Вона, немов, робила надзвичайні зусилля, щоб не закричати. «Татко, татко!» – перелякано скрикнула Мегі. Її інтонація змусила його прибігти негайно. На ходу застібаючи фланелеву сорочку, за ним з'явилися Боб, Джек, Г'юї та Стью. Мегі беззвучно кивнула рукою на матір. Здавалося, серце Педді вискочило з грудей і застрягло у горлі. Схилившись над Фіоною, він взяв її за обвислу руку. «Що сталося, Люба моя?» – спитав він голосом, сповненим такої ніжності, якої діти ще ніколи від нього не чули. Однак вони мимоволі здогадалися, що саме таким тоном батько розмовляє з матір'ю, коли залишається з нею на одинці. Здавалося, Фіона впізнала цей особливий голос, бо він вивів її з трансу, спричиненого величезним потрясінням. Вона підняла свої великі сірі очі і поглянула йому в обличчя. Таке добре і таке змарніле, вже не молоде. «Ось», – сказала вона, вказавши на маленьке повідомлення в нижній частині газетної сторінки. Підійшов Стюарт і став позаду матері, легко поклавши руку їй на плече. Перед тим, як почати читати замітку, Педді поглянув на сина, його очі, такі схожі на очі Фіони, і той кивнув на знак згоди. Те, що викликало шалені ревнощі у Френка, ніколи не мало б такого впливу на Стюарта. Його та батькова любов до Фіони лише об'єднувала їх, а не розділяла. Федді прочитав замітку повільно та вголос, і з кожним прочитаним рядком його інтонація ставала дедалі сумнішою. У маленькому заголовку йшлося – боксер отримав довічне ув'язнення. Френсіс Армстрон Клірі, 26 років, професійний боксер був засуджений сьогодні районним судом міста Гульберна за вбивство Рональда Альберта Камінга, 32 років, чорнороба, яке сталося минулого липня. Суд присяжних виніс вирок після розгляду, який тривав лише 10 хвилин, порекомендувавши найсуворіше покарання із передбачених законодавством. Ця справа, як сказав пан суддя Фіц Г'ю Канілі, була ясною як божий день. Камінг та Клірі посварилися в громадському барі готелю «Гавань» 23 липня. Згодом того ж вечора сержанта гульбернської поліції Тома Берцмора у супроводі двох констеблів викликав до готелю гавань його власник – пан Джеймс О'Гілві. У провулку за готелем поліція застала Клірі, коли той бив ногами по голові непритомного камінга. У скривавлених кулаках він стискав пасма волосся, вирвані з голови потерпілого. Під час арешту Клірі був на підпитку, але при ясному розумі. Йому висунули звинувачення в нападі з метою завдання тяжких тілесних ушкоджень. Але це звинувачення було змінене на звинувачення в убивстві після того, як наступного дня Камінг помер у районному шпиталі міста Гульнберн від травм голови. Пан Артур Байт, королівський адвокат, подав клопотання стосовно невинуватості підсудного через його безумство, але чотири викликаних судом медичних експерти за клопотанням обвинувачення недвозначно заявили що згідно з пунктами інструкції Макнотона, клірі не можна визнати божевільним. Звертаючись до суду присяжних, пан суддя Фіцг'ю Канілі заявив, що питання винуватості чи невинуватості навіть не стоїть. Вирок однозначно має бути винуватий, але попросив у присяжних не поспішати з рекомендаціями стосовно поблажливості чи суворості покарання, бо саме їхньою думкою він керуватиметься, виносячи свої рішення. Оголошуючи вирок Клірі, пан суддя Фіцгю Канілі назвав дію останнього актом нелюдської жорстокості і висловив жалість приводу того, що ненавмисний характер убивства, скоєного у стані алкогольного сп'яніння, виключає страту через повішення. Засіб так само смертельний, як і гвинтівка чи ніж. Клірі отримав довічне ув'язнення на каторжних роботах. Свій термін він відбуватиме у тюрмі міста Гульберн, спеціально призначеній для схильних до насильства в'язнів. Коли його спитали, чи не хоче він зробити яку-небудь заяву, Клірі відповів – тільки матері моїй не кажіть. Педді поглянув на дату в горішній частині сторінки – 6 грудня 1925 року. Це сталося понад три роки тому, безпорадно зауважив він. Ніхто не поворухнувся і нічого не відповів, бо ніхто не знав, що робити. З передньої частини будинку долину веселий сміх двійнят. Потім вони про щось голосно загомоніли. «Тільки матері не кажіть», – заціпеніло повторила Фіона. І ніхто й не сказав «О, Боже, мій бідолашний Френк». Тильним боком долоні Педді змахнув з обличчя сльози, а потім присів і ніжно поклав руки Фіоні на коліна. «Фі, Люба, збирайся, ми поїдемо до нього». Вона була, почала підводитися, але знову безсило опустилася в крісло. Очі на нещасному побілілому обличчі поблискували, немов напівзгаслі зорі. Їхні золотаві зіниці розширилися. «Я не можу», – сказала вона без натяку на внутрішній біль, але даючи кожному відчути, як болить її душа. «Коли він мене побачить, це об'є його». Ой, Педді, це ж уб'є його. Я добре знаю Френка. Його гординю, його амбіційність, його рішимість стати кимось значущим. Нехай сам переживає своє приниження, бо саме цього він хоче. Ти ж бачив, що там написано тільки матері моїй не кажіть, і ми маємо допомогти йому зберегти свою таємницю, що доброго буде йому, чи нам із того, що ми поїдемо побачитися з ним. Педі й досі плакав, але не за Френком. А за тим життям, що пішло з обличчя Фіони, плакав через вмиручий вираз у її очах. Цей хлопець був Іоною, лиховісником, який приносить нещастя, який завжди стояв поміж ним та Фіоною. Через Френка вона пішла із його серця та сердець його дітей. Щоразу, коли здавалося, що нарешті попереду Фіону чекає щастя, Френк його руйнував. Та любов Педді до неї була такою ж глибокою та незнищенною, як і любов Фіони до Френка. Але після цієї пам'ятної ночі у домі священика він не міг звалювати на хлопця провину за пригнічений стан Фіони. Тому Педді сказав, «Що ж, Фі, якщо не вважаєш за потрібне зустрічатися з ним, то ми до нього не поїдемо. Однак мені хотілося б довідатися, що з ним все гаразд» і що для нього робиться все, що має робитися за законом. А що коли я напишу оцю добрикасару і попрохаю його розшукати Френка? Очі Фіони не оживилися, але на щоках вкрадливо виступив легенький рожевий рум'янець. Так, Педді, напиши. Тільки нагадай йому, щоб він не казав Френку, що ми про все дізналися. Мабуть, Френку буде легше, коли він переконано вважатиме, що ми нічого не знаємо. Впродовж кількох наступних днів до Фіони майже повернулася енергія, а зацікавлення ремонтом великого будинку не давало їй сидіти без діла. Але спокій знову набув відтінку суворості, хоча й менш похмурої, вбраної в оболонку байдуже відстороненого виразу обличчя. Здавалось, вона більше переймалася майбутнім виглядом особняка, аніж благополучям власної родини. Напевне, Фіона припустила, що діти та чоловік зможуть дати собі раду в плані душевному, а Місіс Сміт і Служниці потурбуються за них у плані тілесному. Однак відомості про долю Френка глибоко вразили кожного члена родини. Старші хлопці глибоко співчували своїй матері, безсонними ночами згадуючи її обличчя у той жахливий момент. Вони любили її. А материна жвавість упродовж кількох попередніх тижнів відкрила їм ту грань її натури, яка назавжди закарбувалася в їхню свідомість, і якій судилося викликати у них пристрасне бажання знову зробити Фіону веселою та щасливою. Якщо досі осердям, довкола якого оберталися їхнє життя був Педді, то з того моменту матина була рівного з батьком статусу і стала поруч із ним. Тепер до неї ставилися з ніжною всепоглинаючою турботою, котру не могла порушити ніяка байдужість з її боку. Вся чоловіча половина родини, від Педді до Стюарта, дійшла мовчазної згоди у своєму бажанні зробити життя Фіони таким, як їй хотілося. І від кожного вони вимагали відданості в досягненні цієї мети. Ніхто не мав права знову завдати їй болю. Коли Педді подарував їй перлини – вона взяла їх з коротким байдужим словом подяки. І в погляді, який вона затримала на прикрасах, не було ані задоволення, ані цікавості. Але кожен із чоловіків подумав, що материна реакція була б іншою, якби не Френк. Якби не було переїзду до великого будинку, то бідолашна Мегі страждала б ще сильніше, бо батько та хлопці, не допустивши її до таємного товариства «Захистимо маму», Напевне тому, що інстинктивно перечували більшу неохоту до участі з її боку. Були переконані, що тепер Мегі має звалити на свої плечі обов'язки, які Фіона вважала несумісними з її новим статусом і недоречними. Але невдовзі виявилося, що місіс Сміт та служниці з готовністю розділили з Мегі ці обов'язки. Головним чином у Фіони викликала необхідність ходити за своїми наймолодшими синами. Але місіс Сміт взяла на себе повну відповідальність за малюків із такою охотою та захватом, що Мегі й не подумала співчувати їй, а навпаки. Відчула певне задоволення від того, що Джимсом та Петсі тепер цілковито займатиметься економка. Мегі теж співчувала матері, але не так визоглядно, як чоловіки, бо її відданість зазнала важкого удару. «Притаманне Мегі сильне материнське начало було глибоко ображене, дедалі зростаючою байдужістю Фіони до Джеймса та Петсі. Коли у мене будуть власні діти, – міркувала вона, – я ніколи не любитиму одного з них сильніше за решту». Ясна річ, життя у великому будинку відрізнялося від попереднього. Спочатку було якось дивно і незвично мати власну спальню, а жінки довго звикали до того, що їм тепер не треба перейматися хатньою роботою, як у будинку, так і на дворі. Бо Мінні, Кет та Місіс Сміт здатні були впоратися з усім. Від прання і прасування до приготування їжі та прибирання. А коли їм пропонувалася допомога, вони страшенно лякалися. За добрі харчі та невеличку платню мандрівних робітників тимчасово реєстрували чорноробами у фермерських розбухах. Ці люди рубали дрова для печей, годували курей та свиней, доїли корів, допомагали старому тому доглядати за прекрасним парком і виконувати найважчу частину прибирання. Зв'язок з оцем Ральфом підтримував Педді. Прибуток із маєтності мері сягає приблизно 4 мільйонів фунтів на рік. Завдяки тому, що «Мікар Лімітед» є приватною компанією з більшістю активів у сталі, суднах та гірничо-видобувній справі», – писав отець Ральф. «Тому те, що я виділив вам, є краплиною у відрі Марі Карсон і складає навіть менше від десятої частини річного прибутку ферми Дрогеда. Нехай вас також не турбують несприятливі роки, бо бухгалтерський баланс Дрогеди настільки позитивний, що я маю змогу платити вам з її прибутків без обмежень, якщо втім буде необхідність». Тому гроші, які ви отримуєте, це лише те, що ви заслужили. А компанії «Мікар Лімітед» вони ніяк не стосуються. Ви отримуєте гроші з ферми, а не з компанії. Від вас я вимагаю лише чесно і вчасно вести фермерські документи, щоб не мати проблем з аудиторами. Саме після отримання цього листа увечері, коли всі були вдома, Педді скликав у чудові вітальні збори. начепивши пише на носа вузькі окуляри в залізній оправі – він усівся у велике кремове крісло і зручно вмостив ноги на низеньку отоманку, а люльку поклав у коштовну попільницю. «Як тут гарно!» – сказав він, окидаючи кімнату задоволеним поглядом. «Гадаю, нам слід висловити одностайну подяку нашій матусі. Правда ж, хлопчаки?» Хлопчаки схвально забурмотіли, а Фіона, що сиділа в колишньому кріслі Мері Карсон – Заново оббитому кремовим муаровим шовком злегка кивнула головою на знак вдячності. Мегіш, обхопивши ногами отоманку, на якій їй подобалося сидіти замість крісла, втупила погляд на шкарпетку, яку вона штопала, і навіть очей не підняла. «Так от, отець Дебрикасар з усім розібрався і виявив до нас велику щедрість», – продовжив Петті. «Він поклав у банк сім тисяч фунтів на моє ім'я». А на кожного з вас відкрив по депозитному рахунку, на який поклав по 2 тисячі фунтів. Я буду отримувати 4 тисячі фунтів на рік як управляючий ферми. А Боб отримуватиме 3 тисячі на рік як мій заступник. А решта хлопців – Джек, Г'ю і Тастю – отримуватимуть по 2 тисячі фунтів на рік. Малюкам випадає по тисячі кожному, допоки вони стануть достатньо дорослими, щоб вирішити, чим хотіли б зайнятися. Коли малі хлопці виростуть, господарство гарантуватиме кожному з них річний дохід, рівний повноправному члену дрогеди, навіть якщо вони не захочуть тут працювати. Коли Джеймсу і Петці виповниться 12, пошлемо їх до інтернату при Риверсайдському коледжі, де вони навчатимуться коштом господарства. Матуся отримуватиме 2000 фунтів на рік на власні потреби. І Мегі теж. На утримання хатнього господарства виділяється... 5 тисяч фунтів щорічно, хоча особисто я не знаю, чому отець Ральф вважає, що нам для цього потрібно так багато грошей. Каже, що це на той випадок, коли ми задумаємо зробити якусь істотну перебудову. Я отримав від нього вказівки стосовно того, скільки треба платити місіс Сміт, мінікет і тому, і мушу зазначити, що тут він теж виявив щедрість. Стосовно ж платні решті працівників, я вирішуватиму сам. Але моє перше рішення, як управляючого, буде таке – найняти не менше шести скотарів, щоб Дрогеда функціонувала як належить, бо вона надто велика для жменьки працівників. Це все, що Педді коли-небудь сказав про те, як його сестра керувала фермою. Клірій подумати не могли, що у них може з'явитися так багато грошей. Вони сиділи мовчки і намагалися звикнутися з думкою про добробут, що впав їм на голову. «Та ми навіть половину цього витратити не зможемо, Педді», – сказала Фіона. «Він же не залишив вам нічого, на що можна було б витрачати ці гроші». Педді ніжно поглянув на неї. «Знаю, матусю, але ж як приємно думати, що ми більше ніколи не хвилюватимемося про нестачу грошей». Він прокашлявся. «Наскільки я розумію, матуся, а особливо Мегі, тепер залишиться без звичної для них роботи», – вів далі Педді. Я завжди мав проблеми з числами, але наша матінка вміє додавати, віднімати, множити і ділити, наче вчитель арифметики. Тому матуся стане бухгалтером дрогеди замість офісу Гаррі Гоу. Якось я раніше про це не думав, але Гаррі спеціально найняв чоловіка, щоб той вів бухгалтерію дрогеди. А тепер, коли йому бракує одного працівника, він не заперечуватиме, щоб ми самі цим займалися. Фактично Гаррі сам підказав що з матусі може вийти вправний бухгалтер. Він сказав, що прийшла когось із Джилі, щоб належним чином тебе навчити, матусю. Бо бухгалтерія – досить складна штука, ж? Треба збалансовувати бухгалтерські книжки, касові книги, облікові реєстри, усе записувати у журналі обліку і тому подібне. Роботи буде багато, але ж вона не тягнутиме з тебе стільки сил, як куховарство та прання. З кінчика язика Мегі готовий був зірватися крик. А як же я? Я ж куховарю та перубілизну не менше за матусю. Фіона навіть усміхнулася. Вперше відтоді, як дізналася страшну новину про Френка. Мені сподобається ця робота, Педі. Справді сподобається. Бо завдяки їй я почуватимуся частиною дрогеди. Боб навчить тебе керувати Роллс-Ройсом. Бо саме ти їздитимеш до банку в джилі спілкуватимешся з Гаррі. До того ж, тебе грітиме думка, що ти зможеш поїхати на авто куди завгодно, не покладаючись на те, щоб з тобою неодмінно був хто-небудь із нас. Ми тут відірвані від усього світу. Мені завжди хотілося навчити вас, дівчата, керувати автомобілем. Але раніше на це не було часу. Добре, Фіоно? Добре, Педді, радісно відповіла вона. А тепер, Мегі, займемося тобою. Мегі поклала шкарпетку на голку і зиркнула на батька сумішу цікавості та обурення в погляді. Ясна річ, вона знала, що він скаже. Мати буде надто зайнята грозбухами, тому їй доведеться взяти на себе нагляд за хатніми та садово-огородніми роботами. Мені б не хотілося, щоб ти перетворилася на ліниву пихату панянку, як у ті наші знайомі, дочки багатих тваринників та землевласників. Сказав Педі з усмішкою, яка нейтралізувала увесь сарказм його вислову. Тому я збираюся і тебе завантажити повноцінною справжньою роботою, моя маленька Мегі. Ти контролюватимеш наші внутрішні вигони – Боргет, Крік, Карсон, Віннемур та біля Північного Бака. Ти також здійснюватимеш нагляд за вигоном Гоумпедок. Нестимеш відповідальність за коней загоничів, яких ставити до роботи, а яким дати відпочити. Під час згону для підрахунку поголів'я та під час ягніння ми, звісно, працюватимемо разом, але в решті випадків тобі доведеться справлятися самій. Джек навчить тебе працювати з псами та користуватися скотарським батогом. У тобі багато лишилося від дівчиська шебайголови. голови, тому гадаю, тобі більше подобається працювати на вигонах, аніж вилежуватися вдома. Скінчив Педді і всміхнувся ширше, ніж зазвичай. Поки він говорив, обурення і незадоволення щезли, як роса на сонці. і Він знову став для Мегі татком, який любив її і піклувався про неї. Що ж з нею сталося, що вона так у ньому засумнівалася? Мегі стало так соромно за себе, що їй навіть захотілося вколоти себе великою штопальною голкою у ногу. Але вона була надто щаслива щоб замислюватися про заподіяння собі болю, тим більше, що це був аж надто незвичний спосіб висловлювати каяття. Її обличчя засіяло радістю. «Ой, татку, я із задоволенням цим займуся». «А як же я, татку?» – спитався Стюарт. «Ти більше не потрібен дівчатам у хаті, тому знову працюватимеш на вигонах, Стю». «Гаразд, татку». Він тужливо поглянув на Фіону, але не сказав нічого. Фіона та Меггі навчилися їздити на новому Ролс ройсі який пригнали Мері Карсон за тиждень до її смерті. Мегі навчилася також управлятися з псами, а Фіона – вести бухгалтерію. Якби не відсутність отця Ральфа, Мегі була б абсолютно щасливою. Їй давно хотілося займатися саме цим – роз'їжджати пасовиськом на коні і виконувати роботу скотаря. Однак туга за отцем Ральфом не минала – а спогад про його поцілунок перетворився на щось умріяне, дорогоцінне, відчути і подумки пережити знову тисячу разів. Однак спогадом не замінити реальність. Хоч би Мегі не старалася, але справжнє відчуття відтворити неможливо. Була лише його тінь, схожа на тоненьку сумну хмаринку. Коли отець Ральф написав їм про Френка, її сподівання на те, що він скористається цим приводом – щоб до них приїхати, зазнали краху. Подорож до в'язниці міста Гульберн, де утримувався Френк, він описав, ретельно підбираючи слова, щоб приховати біль, якого ця поїздка йому завдала через Френків психоз, що невпинно погіршувався. Але священник про це й під словом не обмовився. Він намагався добитися, щоб Френка перевели до психлікарні Морісет для душевно хворих ув'язнених. Але марно. Його клопотання не задовольнили. Тому отець Ральф зобразив їм ідеалістичний образ Френка, який з розумінням спокутує свій гріх перед суспільством, і запевнив Педді, Френки гадки немає, що їм відомо про те, що сталося. Священик запевнив ув'язненого, що сам дізнався про це випадково з сіднийських газет, і що родина ніколи про це не дізнається. Почувши це, Френк заспокоївся, і на цьому вони з ним попрощалися. Тедді заговорив про продаж рудої кобили отця Ральфа – стрункого чорного мерина, на якому Мегі раніше їздила для задоволення. Тепер вона використовувала як коня-загонича, бо ним було легше керувати, і він мав приємнішу вдачу, аніж норовисті кобили та злобні мерини для заганяння скота. Коні-загоничі були розумні й за рідкісними винятками норовисті. Навіть повна відсутність жеребців не робила їх приязними тваринами. Лагаю, татку, я й на рудій кобилі зможу їздити», – просила Мегі. «Лишень подумай, як отець Ральф, який зробив для нас стільки добра, приїде до нас у гості і виявить, що ми продали його кобилу». Педді задумливо поглянув на доньку. «Мегі, не думаю, що отець Ральф приїде сюди знову». «Все може бути, хто зна, може й приїде». Очі такі схожі на Фіонині, то було занадто. Педді не наважився завдати донці болю ще більшого, аніж той, якого їй бідоласі довелося зазнати. Що ж, Мегі, нехай буде по-твоєму. Ми не продамо кобилу, але дивись, постійно виїжджай і на кобилі, і на мерені, бо я не потерплю на фермі гладкої вгодованої коняки. Чуєш мене? Раніше їй не подобалося їздити на коняці отця Ральфа. Але після цієї розмови Мегі по черзі їздила на обох тваринах щоб дати їм можливість відпрацювати з'їдений овес. Було дуже доречно, що Місіс Сміт, Мінні та Кет прикипіли душею до двійнят. Бо тепер, коли Меггі виїздила на вигони, а Фіона годинами просиджувала за своїм секретером, двоє маленьких хлопчаків розважалися до схочу. Вони всюди пхали свої маленькі носики, але робили це з такою радістю і так беззлобно, що ніхто не міг на них подовго сердитися. Увечері Місіс Сміт – яка давно навернулася в католицтво, молилася навколішках у своїй маленькій хатці. З такою глибокою вдячністю в серці, що лед стримувала почуття. Коли ще був живий роб, господь так і не порадував її власними дітьми, тому роками великий будинок залишався бездітним, а його мешканцям заборонялося зустрічатися з мешканцями скотарських будинків вздовж Трумка. Та коли з'явилися Клірі, родичі Мері Карсон, Нарешті з'явилися й діти. Тим більшою радістю це виявилося тепер, коли Джимс та Петсі стали постійними мешканцями великого будинку. Зима була суха, а влітку дощів так і не дочекалися. Соковита, за заввишки, рудувато-бура трава висохла під палючим сонцем так, що навіть осердя кожного стебла стало хрустким та ламким. Щоб поглянути на вигін, треба було примружити очі й насунути капелюха на лоба. Трава стала сріблястою, як дзеркало. Маленькі спіралі вихори мчали посеред мерехтливих блакитних міражів, переносячи суха листя та відламані стебла трави від однієї неспокійно рухливої купи до другої. Ото була засуха. Навіть дерева й ті висохли, і з них великими хрусткими пасмами відвалювалася кора. Однак небезпеки голоду для овець іще не було. Трава протримається з рік або й довше. Але повсюди все таке сухе. Завжди була велика ймовірність того, що дощі не прийдуть. І наступного року або через рік після наступного у добрий рік випадало від 10 до 15 дюймів опадів, у поганий – менш 5, а то й взагалі нічого. Попри спеку та мух, Мегі подобалося життя на природі. На пасовиськах подобалося неквапливо їхати на рудій кобилі замекаючою отарою поки пси оманливо байдужі лежали на землі, розпластавшись і висолопивши язики. Але варто було хоч одній вівці вискочити зі щільної отари, як найближчий пес зривався з місця і караючою блискавкою кидався на злощасну тварину, наміряючись гострими зголоднілими зубами вп'ятися її ногу. Мегі виїхала поперед отари, і полегшено зітхнувши після необхідності впродовж кількох миль вдихати здійняту вівцями пелюку, розчинила ворота загону. Вона терпляче почекала, поки пси, радо користуючись нагодою продемонструвати їй своє уміння, моталися туди-сюди, кусали та підганяли овець. Гнати і лічити корів було набагато важче, бо вони або хвицалися задніми ногами, або несподівано кидалися бігти часто вбиваючи при цьому пса, що ловив гав. Саме в таких випадках мав втрутитися пастух у людській подобі, щоб виконати свою частину роботи за допомогою батога. Але псам подобалася пряна дещиця небезпеки, пов'язаної з перегоном і підрахунком великої рогатої худоби. Однак Мегі не переганяла корів, цим займався Педді. Хто не переставав дивувати Мегі і приводити її у захват, то це собаки за свій феноменальний розум. Більшість псів на дрогеді були з породи Келлі. Вони мали темно-коричневату шерсть, кремову на лапах, грудях та бровах, але були там також пси блакитної квінсленської породи, більші за Келлі, з блакитно-сірою шерстю з чорними цятками. Та всілякі гібриди від схрещення Келлі з блакитними. Коли у самиць починався період статевого полювання, їх за науковими рекомендаціями спаровували, відгодовували і всіляко сприяли їм благополучно ощенитися. Коли цуценята підростали, їх відлучали від матерів і випробовували на вигонах. Тих, що відповідали вимогам, залишали чи продавали, а тих, що не відповідали, пристрілювали. Посвистом скомандувавши псам поруч, Мегі зачинила за отарою ворота і повернула руду кобилу в напрямку домівки. Поблизу виднівся величезний гайок з евкаліптів і з волокнистою корою, Евкаліптів із залізною корою та евкаліптів двоцвітних, а по краях траплялася ще й вільга. Меґі з полегшенням заїхала під їхню тінь і тепер, маючи вільний час, неквапливо й захоплено озирнулася довкола. В Евкаліптах було повно хвилястих попужок, які щебетали й висвистували свої пародії на співочих птахів, і з гілки на гілку перестрибували в Юрки. Двоє сріблястих какаду сиділи, повернувши голови і кліпали очима. Спостерігали за рухами Мегі. Трясогуски не порили у траві в пошуках мурах, помахуючи вгору вниз своїми смішними хвостиками. Ворони каркали свої нескінченні траурні пісні. Найнеприємніші в усьому репертуарі пташок австралійської глушини. Такі безрадісні, тоскні й навіть трохи лячні. В них співалося про гниючу плоть, про дохлятину та м'ясних мух. Неможливо було уявити собі ворону, що співає, скажімо, як птах-медосос-дзвіночок, хоча голоси та зовнішність у них схожі. Звісно, всюди було повно мух, та мені мала на своєму капелюсі вуаль, але на її оголені руки нещадно нападали комахи. Кобила безперервно зі свистом відмахувалася від них хвостом, а її тіло ані на мить не припиняло смикатися і сіпатися. Мегі дивувало, що навіть крізь товщу шкіри та волосяного покрову кобила відчуває таку маленьку і невагому істоту, як муха. Мухи пили піт, і від цього страшенно страждали і люди, і тварини. Але люди ніколи не дозволяли мухам того, що їм дозволяли вівці. Комахи використовували овець для більш інтимних цілей. Відкладали свої яйця в шерсті на огуску, або скрізь, де шерсть була волога та брудна. Повітря повнилося годінням бджіл. Воно було, мов живе, від яскравих гедзів, що розшукували іригаційні канави, від дивовижного кольору метеликів та денних молей. Її кобила зрушила копитом шматок перегнилої колоди, і у Мегі, що витріщилась на її потемнілий нижній бік, мурашки по шкірі побігли. Вона побачила там личинок – Товстих білих і огидних лісових вошей та слимаків, здоровенних стоніх та павуків. Повискакували зі своїх нір кролики, заметушилися, застрибали, а потім, піднявши невеличкі хмаринки білого пилу, знову заскочили назад і обережно висовуючи голови і посмикуючи носами, позирали на Мегі. Проїхавши трохи далі, вона помітила Єхидну, яка, настрашена її наближенням, кинула пошуки комах і прожогом чкорнула навтюки. Швидко риючи землю сильними пазурами, звірок закопувався під величезну колоду. Кумедно було спостерігати за маніпуляціями Єхидни, коли вона, щільно притиснувши гострі голки до тіла, щоби вони не заважали їй вгризатися в ґрунт, купами розкидала довкола себе землю. Нарешті Мегі виїхала із заростів на головну дорогу, що вела додому. На дорожній пилюці немов лежало покривало з пістряво-сірими цятками, то папуги вишукували в ній комах та черв'яків. Але зачувши наближення Мегі, вони яскравою хмарою піднялися в повітря. Її немов накрило пурпурово-рожевою хвилею, груди та підкрилки папуг щогонулу у неї над головою, і сіре магічно перетворилося на густо-рожеве. "Коли б мені довелося назавжди покидати дрогеду", подумалося Мегі, у своїх мріях я хотіла б покинути її на хвилі оцих рожевих підкрилків какаду. Мабуть, там за пасовиськами засуха лютує ще сильніше, бо біля ферми з'являлося дедалі більше кенгуру. Неподалік мирно паслося величезне стадо кенгуру – тисяч за дві. Але наполохане папугами воно зірвалося з місця і чкурнуло вдалину граціозними стрибками. Поглинаючи відстань швидше за будь-яку тварину, окрім страуса Ему. На коні наздогнати їх було неможливо. У перервах між цими природознавчими уроками Мегі, ясна річ, думала про Ральфа, у душі вона не визначала для себе своє почуття до нього, як дівчачу закоханість, а називала це коханням, як писалося у книжках бо його відчуття нічим не відрізнялися від тих, якими наділила свою героїню, скажімо, письменниця Етель Дел. Не вважала вона справедливим і те, що такий штучний бар'єр, як сан священника, може стати між нею і тим, що вона хотіла від Ральфа, щоб він став її чоловіком. Жити з ним у гармонії, як мама з татом, щоб він так само обожнював її, як тато обожнює маму. Мегі здавалося, що мати не намагалася заслужити повагу і захват з боку батька, а от він обожнював її. Отак от і Ральф невдовзі переконається, що жити з нею набагато краще, ніж жити самому. Їй навіть на думку не спадало, що священицький сан Ральфа – це те, від чого не можна відмовитися за жодних обставин. Так, Мегі знала, що священик не може бути їй ані чоловіком, ані коханцем – але звикла обходити цю перепонну ось яким чином. Вона, по думки, позбавляла Ральфа його релігійного статусу. Ті формальні відомості про католицтво, які вона здобула у школі, не поширювалися на пояснення природи тих клятв, що їх дає священик. А оскільки сама вона не відчувала потреби в релігії, то й не заглиблювалася з власної волі у це питання. Мегі не знала втіхи від молитов. І дотримувалася церковних приписів лише тому, що їй сказали, коли вона цього не робитиме, то цілу вічність горітиме у пеклі. У своїх мареннях наяву вона знову і знову переживала благословенне щастя жити з ним і спати з ним, як це робили татко з матусею. Від думки про фізичну близькість із Ральфом вона неспокійно завовтузилася в сідлі. Цю думку вона відразу ж трансформувала в бурхливий потік поцілунків бо інших критеріїв не знала Верхова їзда пасовиськом аж ніяк не сприяла її статевому вихованню Бо навіть звичайнісінький гавкіт собаки в долині миттю проганяв зі свідомості кожної тварини бажання спаровуватися А безладне спаровування заборонялося і на дрогеді, і на решті ферм Коли до якогось загону відправляли баранів для того, щоб ті покривали овець Мегі відсилали А коли одна собака наскакувала на другу то це було сигналом, щоб ляснути батогом, щоб собаки не бавилися. Мабуть, жодна людина не зможе з упевненістю сказати, що ж краще. Глибинний, слабко усвідомлене бажання з неминучими для нього нервозністю та дратівливістю, чи конкретна пристрасть з її потужним потягом до реалізації. Відолашна Мегі прагнула, бажала, хоча сама не знала, чого саме. Але глибинний потяг був. І він неминучий невідворотно штовхав її до Ральфа Дебрикасара. Тому вона мріяла про нього, прагнула його, хотіла його. І водночас Мегі тужила, що вона, попри висловлену ним, любов до неї, значила для Ральфа так мало, що він навіть не приїздив, щоб із нею зустрітися. Її думки перервав Педді, який прямував додому тим самим шляхом, що й вона – Усміхнувшись, Мегі зупинила руду кобилу і почекала, поки батько порівняється із нею. «Яка приємна несподіванка!» – сказав Педді, пускаючи кроком свого старого чалого коня, поруч із немолодою ковилою доньки. «Та отож», – підтвердила Мегі, – «там далі теж посуха. Навіть трохи гірше, аніж тут. Господи, жодного разу у житті не бачив стільки кенгуру. Мабуть, ближче до оміль усе геть повисихало». Мартін Кінг вів розмову про великий відстріл, але мені здається, тут навіть армія з кулеметами не зможе істотно зменшити кількість кангуру. Батько був такий добрий, такий розважливий та поблажливий, але їй рідко коли випадала можливість поспілкуватися із ним наодинці, бо його майже завжди супроводжував хтось із хлопців. Мегі не встигла змінити напрямок своїх думок і тому вагаючись поставила батько запитання – яке мучило і дошкуляло їй попри всі спроби самозаспокоєння. Татку, а чому отець Ральф Добрикасар не приїздить до нас у гості? Він зайнята людина Мегі, відповів Педді Тоном, у якому відчувалася обережність та підозра. Але ж вихідні бувають навіть у священиків, чи не так? Йому колись так подобалася Дрогеда, то чому б йому не проводити тут свої вихідні? З одного боку, Мегі і священики начебто й мають вихідні але з іншого вони ніколи не полишають виконання своїх релігійних обов'язків. Наприклад, щодня мусять правити службу, навіть на самоті. Гадаю, отець Ральф Дебрикасар чоловік надзвичайно розумний і тому знає, що не можна повернутися до того способу життя, який минув назавжди. Для нього моя маленька Мегі Дрогеда вже в минулому, і якщо він сюди повернеться, уже не отримає тієї втіхи, як раніше. «Ти хочеш сказати, що він нас забув?» – мовила вона із сумом у голосі. «Та ні, навряд чи. Якби він нас забув, то не писав би так часто і не просив би поділитися новинами про кожного з нас». Він повернувся у сідлі й співчутливо поглянув на доньку. «Гадаю, буде краще, якщо він взагалі не приїжджатиме. Тому я його й не запрошую у гості. Татку!» – Педді рішуче взявся за дражливу тему. «Послухай мене, Мегі». «Не гоже тобі мріяти про священика і слід це зрозуміти. Тобі досить добре вдавалося приховувати свою таємницю, бо, здається, більше ніхто не знає про твої почуття до нього. Але ти ж мене спитала, а не когось іншого. Тож послухай, що я тобі скажу. Ти мусиш зупинитися, зрозуміла? Отець Дебрикасар дав священну клятву. І, наскільки мені відомо, немає ані найменшого наміру порушувати її» і ти помиляєшся, якщо гадаєш, що ти йому подобаєшся. Коли він вперше зустрів тебе, він був уже дорослим чоловіком, а ти маленькою дівчинкою. Ось так він тебе досі сприймає – маленькою дівчинкою. Вона нічого не відповіла, і навіть вираз її обличчя не змінився. «Вся у Фіону», – подумав Петті. Деякий час помовчавши, Мегіо звалася знову, голосом впертим і напруженим. «Але він може кинути, бути священником». Я не мала змоги з ним про це поговорити. Потрясіння, що відбилося на обличчі Педді, було щирим. Тому Мегі воно здалося переконливішим за батькові слова. Хоч якими несамовито пристрасними вони й не були. Мегі, о господи, от що значить жити в глушенні. Тобі слід до школи ходити, дівчина моя. Якби тітонька Мері померла трохи раніше, то я спровадив би тебе до Сіднея щоб ти там хоч років зо-два провчилася і набралася розуму. Але тепер тобі запізно вчитися, а ж? Ти ж не захочеш, щоб із тебе сміялися молодші однокласники, моя маленька Мегі». Він помовчав, а потім знову заговорив уже спокійніше, роблячи між словами паузи, щоби недвозначно надати їм болючої жорсткості, хоча він не мав наміру бути жорстоким, а хотів розвіяти ілюзії раз і назавжди. Отець Касар, священник Мегі, і він ніколи, ніколи не припинить бути священником. Ти маєш це усвідомити. Клятви, які він виголосив, є священними і надто урочистими, щоб їх порушувати. Якщо чоловік став священником, то вороття немає. Тому наставники в семінарії роблять усе, щоб людина добре зрозуміла, на який крок зважується і чим він клянеться. І чоловік, який бере на себе ці священні обов'язки, поза всяким сумнівом знає, що їх не можна порушувати. Ніколи. Отець Дебрикасар узяв на себе такі обов'язки і ніколи їх не порушить. Педді зітхнув. Второпала, Мегі, відтепер ти не матимеш підстав мріяти про отця Дебрикасара. До ферми вони під'їхали спереду, тому до Станні було ближче, ніж до скотопригінного двору. Не кажучи ні слова, Мегі повернула свою кобилу до Стані, щоби батько далі їхав сам. Декілька разів Педі обернувся, чи не їде вона ззаду. Та коли Мегі зникла за огорожею, що оточувала стайню, він підосторожив свого чалого і перейшов на галоб під кінець подорожі, ненавидячи себе за те, що йому довелося сказати доньці те, що сказав. «Чорти б забрали всі оці делікатні штучки між чоловіком та жінкою», бо для них, схоже, існують свої особливі правила. Голос отця Ральфа Дебрика Сара був холодним та суворим, але ще суворішим був його погляд, яким він прикипів до обличчя молодого священика, коли кидав йому жорсткі, ретельно вивірені слова. Ви поводилися не так, як вимагає наш Господь Ісус Христос від своїх священиків. Гадаю, вам відомо, це набагато краще за нас, хто висловлює вам свій осуд. Але я також мушу висловити вам осуд від імені нашого архієпископа, котрий є для вас не лише колегою священиком, але й вашим настоятелем. Ви мусите безумовно коритися йому, і вам не дано йти наперекір його почуттям та рішенням, які він прийняв. Чи усвідомлюєте ви по-справжньому ту ганьбу, яку накликали на себе, на своїх парафіян, а особливо на церкву, яку ви маєте любити більше за будь-яку людину? Ваша обітниця безшлюбності була такою ж урочистою, як і решта обітниць, і порушувати її – це великий гріх. Звісно, ви більше не побачитеся з цією жінкою, але нам слід допомогти вам у вашому прагненні здолати спокусу. Тому ми вирішили, що ви негайно вирушите виконувати свій обов'язок до парафії міста Дарвін, що у північній території. Сьогодні увечері ви вирушите до Брізвена швидким потягом а звідти знову ж потягом прослідуєте до міста Лонгріч. У Лонгрічі ви сядете на літак компанії Квантас до Дарвіна. Ваші речі вже пакують, і їх доставлять на потяг до його відправлення, тому вам немає потреби повертатися до вашої нинішньої парафії. А тепер йдіть до каплиці з отцем Джоном і помоліться. У каплиці ви пробудете доти, поки не настане час їхати на вокзал до потяга. Заради вашого ж душевного комфорту та спокою – Отець Джонсу проводить вас аж до Дарвіна, а тепер можете йти. Вони були розумні та всезнаючі, ці священники з адміністрації, і вони не збиралися дозволяти грішнику й надалі підтримувати стосунки з молодою дівчиною, яку він зробив своєю коханкою. Ця історія набула скандального розголосу в його теперішній парафії і поставила церкву у вкрай скрутне становище. Стосовно ж дівчини, нехай чекає на нього, нехай виглядає його, нехай хвилюється, куди ж подівся її милий. А милий відтепер і аж до його прибуття до Дарвіна перебуватиме під невсипущим оком причудового отця Джона, який отримав відповідні вказівки. По прибуттю кожен лист, відправлений грішником із Дарвіна, буде перевірятися, а міжміські телефонні дзвінки йому заборонять. Тому його дівчина так і не дізнається, куди він подівся – а він так і не зможе їй пояснити, бо не матиме фізичної можливості. Не матиме він можливості завести ще одну коханку, бо Дарвін був молодим містом першопрохідців, тому жінку там і днем з вогнем важко було знайти. Його обідниці непохитні, він ніколи від них не звільниться. І якщо йому забракне власних сил, щоб дисциплінувати себе, то у цім йому допоможе церква. Провівши поглядом молодого священика та його офіційного цербера з кімнати, отець Ральц встав із-за письмового стола і пройшов до внутрішньої палати. Архієпископ Клуні Дарк сидів у своєму звичному кріслі, а збоку від нього мовчки сидів ще один чоловік із пурпуровим поясом на скуфійці. Архієпископ – кремезний чоловік із кучмою сивого волосся над яскраво-блакитними очима, був жвавий, мав гостре почуття гумору і любив попоїсти. Відвідувач виявився повним його антиподом. Невеличкий та худорлявий, із кількома рідкими пасмами чорного волосся навколо скофійки, скутастим аскетичним обличчям, блідувато-жовтою шкірою, густою бородою та великими темними очима. Стосовно віку, то йому можна було дати від 30 до 50 років, хоча насправді йому було 39. На три роки більше, ніж у цю Ральфу Добрикасару. «Сідайте отче, і попийте чаю», – сказав архієпископ із щирою приязню в голосі. «Я вже зібрався замовляти ще один чайник. Ви відіслали молодого чоловіка, належним чином наказавши йому виправити свою поведінку. Так, ваша милість», – стисло відповів отець Ральф і сів у третє крісло біля чайного стола заставленого тонесенькими бутербродами з огірками, рожево-білими глазурованими тістечками, коржиками з маслом, кришталевими блюдцями з варенням та збитими вершками, срібним чайним сервізом та витонченими порцеляновими чашками, покритих сухозліткою. Такі випадки гідні жалю, мій любий архієпископе. Але навіть ми, висвячені в служителі нашого Господа Ісуса Христа, Є всього на всього слабкими створіннями із недоліками, притаманними простим людям. У душі я співчуваю йому і цього вечора молитимуся, щоб у майбутньому він знайшов у собі сили долати мерські спокуси, сказав гість. Він говорив із нетутешнім акцентом, тихо й лагідно вимовляючи звук С, із легеньким, ледь помітним присвистом. За національністю він був італійцем, а титул гостя звучав так. Його милість – архієпископ, папський посланець у католицькій церкві Австралії. Звали його Вітторіо Скарбанца Діконтіні Верчезе. Він виконував делікатну функцію, забезпечував зв'язок між Австралійською ієрархією та Ватиканським нервовим центром. І це означало, що в цій частині світу він був найвпливовішим священником. Очікуючи на призначення, він, звісно, сподівався на Сполучені Штати Америки – але згодом вирішив, що Австралія теж чудово підійде. Набагато менша за чисельністю населення, хоча й не за територією, Австралія була країною більш католицькою. На відміну від решти англомовного світу, бути католиком в Австралії не означало бути меншовартісним, не становило перешкоди для молодого амбітного політика, бізнесмена чи юриста. До того ж це була багата країна, вона щедро підтримувала церкву. Тому павський посланець міг не боятися, що поки він буде в Австралії, у Римі про нього встигнуть забути. Окрім того, Вітторіо Оскарбанца мав славу чоловіка проникливого та розумного. Тому його очі, що поблискували над краєм позолоченої порцелянової чашки, були прикуті не до архієпископа Клуні Дарка, а до цар Альфа Дебрикасара, який невдовзі мав стати його особистим секретарем. Всі добре знали, що архієпископ ставився до цього священика з великою симпатією, але папський посланець розмірковував, а чи буде він сам ставитися до такого чоловіка з такою ж симпатією, як і архієпископ. Всі оці ірландсько-австралійські священики, такі високі і кремезні, перевищували його своїм зростом. Звертаючись до них, йому постійно доводилося задирати голову. Манери отця Ральфа щодо його нинішнього володаря були бездоганними. Легкі, невимушені, шанобливі, але сповнені людяності та почуття гумору. Як же ж він пристосується до роботи з іншим начальником? Зазвичай секретарів папського посланця призначали з-поміж священиків італійців. Але у Ватикані до Оцаральфа Ральфа Брикасара ставилися з великим інтересом. Він не лише вирізнявся особистим багатством, супереч поширеній думці – його церковне начальство не було уповноважене забрати його кошти, а отець Ральц не виявив бажання віддати їх добровільно. Але й відзначився тим, що одноосібно забезпечив церкві величезну суму грошей. Тому у Ватикані вирішили доручити папському посланцю взяти його до себе особистим секретарем, щоб придивитися до цього молодого чоловіка і скрупульозно розібратися, що той собою являє. Одного дня його святості Папі Римському доведеться винагородити Австралійську церкву кардинальською Скуфією, але такий час іще не настав. Тому папський посланець мав досконально вивчити священиків у віковій групі отця Дебрикасара, який останній був незаперечним лідером. Що ж, треба спробувати. Нехай отець Дебрикасар проявить своє завзяття у змаганні з італійцем. Це буде цікаво. Але чому ж він такий високий? Ну хоча б трішечки був нижчий на зріст. Вдячно сьорбаючи чай, отець Ральф був незвично мовчазний. Папський посланець помітив, що молодий священик з'їв лише маленький трикутничок бутерброда, обійшовши увагою решту делікатесів. Зате спрагло аж чотири чашки чаю без цукру та молока. І справді у досьє так і йшлося. У своїх життєвих потребах цей священик є винятково аскетичним. Єдиною його слабкістю є добрий і надзвичайно швидкісний автомобіль. «Ви маєте французьке ім'я, отче!» – тихомовив Вітторія Оскарбанца. «Але наскільки я розумію, ви ірландець, як так сталося? То ви все ж таки походите з французької родини?» Отець Ральф усміхнувся і похитав головою. «Це нормандське ім'я, ваша милість, дуже древнє і шановане. Я є прямим нащадком такого собі Ранульфа Дебрикасара» який був бароном при дворі Вільгельма-завойовника. 1066 року він приєднався до Вільгельма, щоб вторгнутися до Англії, і один із його синів захопив у Англії землю. У період правління нормандських королів родина моїх предків процвітала, а згодом один із брикасарів перетнув ірландське море за часів Генріха IV і облаштувався в англійській колонії Пель, яка перебувала під прямим англійським урядуванням. Коли Генріх IV вивів англіканську церкву з-під влади Рима, ми зберегли віру Вільгельма, а це означало, що ми присягали на вірність Риму, а не Лондону. Та коли Кромвель організував співдружність, ми назавжди втратили наші землі й титули. Своїх англійських фаворитів Карл винагороджував ірландськими землями. Тому, знаєте, ірландська ненависть до англійців має вагомі історичні підстави. Однак ми, втративши статус і вагу в суспільстві, лишилися вірними католицькій церкві та Риму. Мій старший брат є власником успішного кінного заводу в Графстві Мід і плекає надію вивезти переможця Дербі або щорічних кінних перегонів Гранд Нешонал. Я другий син у родині, і у нас завжди була традиція. Другий син увійде в лоно церкви, якщо матиме таке бажання. Знаєте, я надзвичайно пишаюся своїм прізвищем і своїм родоводом. Брикасари існують ось уже півтора тисячоліття. Як добре, подумав папський посланець. Древня аристократична ім'я і бездоганна репутація вірності церкві, попри еміграцію та переслідування. А чому Ральф? Це скорочена від Ранульф, ваша милість. Зрозуміло. Я сумуватиму за вами, отче, сказав архієпископ Клуні Дарк. Накладаючи варення та збиті вершки на коржик і відправляючи його увесь до рота. Отець Ральф розсміявся Ви ставите мене перед дилемою, ваша милість. Я сиджу між своїм попереднім та новим господарями, і якщо я дам відповідь, щоб зробити приємність одному, я неодмінно зроблю приємність другому. Але я можу висловитися так я сумуватиму за вашою милістю, але прагнутиму служити вашій милості. «Добре сказано», – подумав архієпископ Діконтіні Верчезе. Дипломатична відповідь. У нього складалося враження, що йому буде комфортно працювати з таким секретарем. Але надто вже він вродливий. Із такими витонченими рисами обличчя, вражаючим кольором шкіри, з прекрасною фігурою. Отець Раль знову занурився у мовчанку. Вглядаючись поглядом на чайний стіл, але не бачачи його. Перед його очима стояв молодий священик, якому він щойно виголосив сувору догану. Зроблений вираз обличчя, коли той здогадався, що йому навіть не дадуть попрощатися з його дівчиною. «Господи милосердний, а якби на його місці був він, а на місці цієї дівчини Мегі?» Якщо виявляти обережність, то певний час можна уникати розголосу і неминучого покарання. Можна уникати неприємних наслідків, і постійно, якщо спілкуватися з обмеженим колом жінок під час щорічної відпустки, десь далеко від своєї парафії. Але як тільки в житті священика з'явиться серйозне кохання до однієї жінки, то про це неодмінно дізнається і широка публіка, і церковне начальство. Бували моменти, коли лише ставши навколішки, на мармурову підлогу каплиці, і довівши себе до стану болісного заціпеніння, він ледве стримував бажання заскочити до першого підходящого потяга і податися назад, до Джилі та Дрогеди. Він запевняв себе, що є лише жертвою самотності, що йому бракує людської приязні та симпатії, які він знав на Дрогеді. Він намагався запевнити себе, що нічого не змінилося, коли він піддався скороминучій слабкості і відповів на поцілунок Мегі. Що його любов до неї досі перебуває у царині приємних фантазій що вона не перейшла до іншого світу, котрому притаманна бентежна цілісність і повнота, яких бракувало попереднім фантазіям. Отець Ральф не міг зізнатися самому собі у тім, що у його ставленні до Мегі відбулися зміни, і далі уявляв її маленькою дівчинкою, відсікаючи видіння, які суперечили усталеному уявленню. Він помилився, біль не минув, навпаки він посилився, став жорстоко нестерпним. Раніше його самотність була позбавлена особистого забарвлення. Йому ніколи не спадало на думку, що цю самотність може скрасити присутність у його житті якоїсь конкретної людини. Зате тепер ця самотність мала ім'я – Мегі, Мегі, Мегі. Вийшовши зі стану задумливості, він побачив, що архієпископ Діконтіня Верчезе дивиться на нього немиготливим поглядом. І ці великі темні очі були набагато більш небезпечно всезнаючими, аніж очі його попереднього господаря. Надто розумний, щоб удавати, наче його похмура задумливість, не має серйозних підстав. Отець Ральф відповів своєму майбутньому господарю так само проникливим поглядом. А потім слабко всміхнувся, немов кажучи, «В кожній людині є печаль, і пам'ятати про неї не є гріхом». «А скажіть, отче...» Чи позначився нещодавній різкий спад економічної активності на становищі ваших підопічних? Обережно спитав італійський прилад. Досі ми не знаємо, про що турбуватися, ваша милість. Вікар Лімітед не так легко вибити із колії ринковими коливаннями. На мою думку, найбільше судилося постраждати тим, хто вклав свої гроші не так обережно і продумано, як це зробила Мері Карсон». Звісно, фермі Дрогеда буде непереливки, бо ціна на вовну падає. Однак Місіс Карсон була надто розумною, щоб обмежувати свої фінансові інтереси сільським господарством. І тому віддавала перевагу солідності й надійності металів. Хоча, на мою думку, тепер саме час скуповувати землю. І не лише ферми в сільській місцевості, а й будівлі та земельні ділянки у великих містах. Ціни тепер сміховинно низькі. Але вони не будуть такими завжди. Я впевнений, що в майбутньому ми нічого не втратимо на нерухомості, якщо скуповуватимемо її тепер. Колись ця велика депресія скінчиться. Безсумнівно, підтвердив папський посланець. Виявляється, отець Ральф дебрика мав не лише здібності дипломата. Він був у певному сенсі й бізнесменом. І справді, Римові треба пильно придивлятися до нього і не випускати з поля свого зору.